Mondanám, hogy kössünk fogadást arra, hogy feldöntöm -e azt az alma levet. De szerintem ennél jobb dolgokra kössünk fogadást, mert ez nem lenne szerencsés. független attól, hogy annak idején a speciál megtanultam, hogy stúdióban ilyet nem nagyon helyezünk sehova. Aréblakom. Legalább nem zöld. Mindenek arra szeretném önöket rávenni, a maival együtt még tíz Kejfej Jancsi van, és aztán szeptember második felében találkozunk, hogy legyenek szívesek feliratkozni a Ez egy... hát így nyomogatni kell. És van egy másik nyomogatási kérés, nevezetesen, hogy iratkozzanak fel a Kejfej Jancsi Facebook jára is, és ha gondolják, akkor lájkolják. Holnap-holnap után szokásos műsor lesz, és nem lesz betelefonálásra lehetőség. Ha minden igaz, akkor élőlebonyolítási interaktív műsorokra kerül sor a jövő hét első három napján, hétfőn, kedden és szerdán, csütörtökön és pénteken pedig a szokásos rendszerint, mint ahogy mondtál, Györgyevics Benedek, vagy valaki más a város LT -e -E részéről, holnap Györgyevics Benedek, majd Kisambrus. A jövő héten egyébként lesz fővárosi közgyűlés is, nem mintha hogyha ez önöket olyan nagyon befolyásolná, vagy olyan nagyon nagy érdeklődést a iránta, akár mutathatnának is. Aztán két pénteken, július 7-én és 14-én tudják, azért van az oroszlánnak farka, hogy a bojtja ne lógjon csak úgy a levegőben. Nos, lesz két ilyen bojta, melyhez nem lesz farok, Tehát 7 én és 14-én lesz egy-egy műsor. Ekkor Filipov Gábor, Navracsis Tibor, Horváth Csaba, valamint valaki a város EZRT részéről áll mai rendelkezésre. Ezen a két pénteken, illetőleg a hátlevő két csütörtökön és pénteken nem lehet a műsorban betelefonálni lehet, hát lehetni lehet, csak éppen nem reagálok rá. Ha minden igaz, akkor jövő héten Szerdán, most fejből meg nem mondom, hogy az hagyadika. Havattői Sámú Sámuel lesz a Kejfejancsi vendége, akinek most nyílt, illetve nyílik kiállítása bármennyire is furcsa a Magyar Nemzeti Múzeumban. Ő lesz tehát Szerdán. Kedden és hétfőn Részszint egy korábban felvett adással ismerkedhetnek meg Tamás Dorkával. Azt akartam tőled kérdezni, András, hogy egyébként technológiailag az megy, hogy lemegy egy műsor, és utána kezdődik a felvett anyag, vagy ez lehetetlen? Simán. Igen? Jó. Tehát pontosan nem tudom, tehát két beszélgetés van még, egy, amit korábban rögzítettem Tamás Dorkával, neki elévülhetetlen érdelmei vannak, vagy lesznek, ha ez a beszélgetés és ez a találkozás itt a stúdióban létre fog jönni ő is vele van egy önálló nagyjából 40 perces beszélgetés talán, ezt még márciusban rögzítettem, mielőtt elutaztam a vonaszaudarábiába a beszélgetés alapvetően a múltról és olyan módon szól a jelenről, hogy valószínűleg a szabadosság ideje az nem járt le. Lesz egy beszélgetés azzal az úriemberrel, aki végül is nem fogadta el azt, hogy hozzájáruljak a budapesti egynapos itt töltött éjszakájához, amelynek részletei felől még én sem vagyok tájékozott. És hát elvileg egy szabad délutánunk van még. Ezt az egy szabad a magam ugye meghirdetem. Aki tehát vagy hétfőn vagy kedden ráér fél 5 és 6 között, és hajlandó valamiféle kurikulum vítét elküldeni a számomra, valamint egy telefonszámot is elküld a dörö.fialajanos.gmail.com-ra, akkor miért ne próbálhatnánk azt meg? Korábban csináltam ilyet egyébként, és abból nem lettek beszélgetések, ez az én hibám. Meg annyi felhívás volt a Kejfei Jancsis során az elmúlt időben, amely nem halt hamvába, mert Odáig se jutott el. Volt egy ötlet, és aztán semmi egyéb nem követte. Most, ha lesz leginkább még három ember, hogy akkor olyan legyen, mint a Bakács Fluss, akkor hétfőn vagy kedden ezzel a négyessel akár találkozhatnak is. Ha, tehát valaki úgy gondolja, hogy eljönne egy nyolcadik kerület ingatlanba, beszélgetni a Kejfej az életről, az életéről, a hétköznapjairól, Mondanám, hogy kvaterkázni, de ez nem az én kifejezésem, de mégis ez jutott az eszembe. Életkor nem számít. A hölgyekből viszonylag rosszul állt ez a műsor az elmúlt időben, bár Macerovsky-Eriettel fog beszélgetni, és ezáltal javul a nemek aránya, de aggasztóan felborul a férfiak javára, belét a férfiak azok, akik alapvetően követik ezt a műsort, nézik és hallgatják. Tehát ugye van önökben hajlandóság arra, nem tudom megmondani, hogy ez hétfőn vagy kedden. Tehát, hogyha hétfőn és kedden is ráírnak úgyhogy fél öttől hatig plusz közlekedés, ezt az időt rászállják, akkor írjanak nekem egy e-mailt, gmail.com, Én nagyjából pénteken... Fél kilencre, amikor köszönök Horváth Csabától, el fogom tudni mondani, hogy ez a műsor a jövő héten létrejön -e vagy sem. Ilyen műsor legközelebb már csak októberben lehetne, de akkora nem tervezek most éppen ilyet. Tehát, hogyha van vállalkozókedve, akkor hajrá! Ne kérdezzék meg, hogy miről lesz szó, mert erre nem fog tudni válaszolni. Szintén a szolgálati közlemények közé tartozik az, hogy tegnap szóba költ a Patreon, de nem csak a Patreonról van itt szó, tehát nem csak anyagi támogatásról, hanem lenne itt uh, uh, informatikai fejlesztésre is mód hollap, beleértve tartalomjegyzik, beleértve archívum. Ha valakiben ezügyben buzog munkakedv, és a munkáját nem valamilyen horribilis áron akarja rendelkezésre bocsájtani, ha már ingyen nem, akkor szintén az a kérés, hogy legyenek szívesek, írjanak nekem, dörö.fi kukacz, gmail.com, gmail.com, és legyenek szívesek feltüntetni a telefonszámukat is, hogy minél hamarabb rövidre lehessen zárni. Azt, ami a felhívás és a jelentkezés között van. Tehát eddig két dologról volt szó illetve sokkal többről volt szó, egyrészt elmondtam a tartalomjegyzéket egészen július 14-ig, június 30-áig napon, aztán két péntek. Ezen kívül meghirdettem, egy jövő héten hétfőn vagy kedden létrejövő beszélgetés, ha lesz rá három jelentkező, akik hajlandóak az idejükben áldozni rám, illetve mindazokra, akik ezt megnézik. dörö.fihajanoskuka.gmail.com név és telefonszám. Elmondtam, hogy szerdán, ha minden igaz, jövő héten szerdán, tehát márhoz egy hétre havatői Sámuel el lesz a Kejfej vendége. Azt is elmondtam, hogy a csütörtökök és a péntegek hogy alakulnak, és azt is elmondtam, hogy a júliusi két pénteknek mi lesz a tartalmérzéke, illetőleg mely műsorok lehetnek interaktívak és melyek nem. Egy pillanat erejéig vissza kell térnem a tegnapi műsorra, amelynek egészen kiváló fogadtatása volt a tekintetben, hogy több mint megduplázódott azoknak a száma, akik egyébként anyagilag hajlandóak voltak támogatni a kejfejancsit. Én egyébként, hogyha ez a rendszer beáll, akkor azt feltételezem, hogy valamiféle beszámolót fog majd a számukra adni, hogy ez hogyan lett elköltve. Nem, mintha hogyha ez bárki elvárta volna tőlem, de ha már az nem jöhetett létre, hogy én mindenkivel személyesen találkozzak, ami nekem egy tragédia a korábbiakhoz képest. Mindazok, akik egyébként korábban ajánlottak pénzt a kejfejelcsének annak fennmaradása, okán azok emlékezhetnek rá, hogy én milyen vehemenciával vetettem magamat azokba a beszélgetésekbe, amelyek abból adódóan jöttek létre, hogy soha nem fordulhatott elő, hogy valaki átutaljon pénzt. Ilyen kedves András egyetlen egyszer fordult elő egy M vezeték nevű emberrel, PP volt az összekötő, ez valamikor 2003 vagy 2004-ben volt, amikor az illető egy egészen horribilis összeget ajánlott föl. Akkori euh, pénzben szerintem az egy hétjegyű, vagy hétszámjegyű összeg volt egyessel az elején. Nem is nagyon akartam elhinni, tehát nem nagyon értettem, hogy ő ezt miért teszi. És hát ugye ez a mániám, hogy valami személyes találkozó legyen, amikor megköszönöm, vagy nem tudom, eljárom a kánkánt, egy millióért az ember még a kánkánt is eljárja, akkor különösen a kiszolgáltatottságérzését legyőzendő. És akkor az illető azt mondta, hogy hát ő nem szívesen találkozna velem, és amikor én mondtam neki, hogy hát én nem nagyon értem az okkát, akkor megnevezte a heti világgazdaság valamelyik számát, mondta, hogy olvassam el abban ezt és azt a cikket, ami róla szól, és utána meg fogom érteni, hogy ő miért nem akar a nagy nyilvánosság előtt szerepelni. Elolvastam, rájöttem, aztán szerintem néhány hónapra rá mégiscsak találkoztunk, de akkor nem kaptam még egyszer egy hét Ami a Ami az én, a műsorom, én veszű a műsorom anyagi kiszolgáltatottságát illeti, illetéleg az anyagi szolgáltatottságát, ami egy új szó, lássák be, Arról én részletesen beszámoltam. részletesen beszámoltam öröknek, vagy ha én nem számoltam be, akkor tudják, mint a vízben, amikor valaki azt mondja a Rócsildok közül, hogy feledkezzünk el, hogy mi Rócsildok vagyunk, és akkor mondja az egyik gyerek, illetve, hogy mi elfeledkezünk, de mindig lesz majd valaki, aki emlékeztet rá már, mint hogy ők zsidók. Ugye nem arról, hogy Rócsildok, mert az önmagában nem egy nasz szám, hanem hogy feledkeztenek meg arról, hogy zsidók, és azt mondja, hogy valaki mindig emlékeztet rá. Ilyen volt a kejáncsú anyagi helyzete is, amely. Hát időről időre a legkülönbözőbb orgánumoknak adott ötletet arra nézve, hogy szájukra vegyék a kejfejancsit. Isten igazából nem tudtak más negatívumot, tehát ugye alapvetően az volt egyrészt, hogy fizetnek érte, már pedig nem kellene, részről pedig néha az is felvetődött, hogy ez milyen mértékben változtatott a tartalmon, a kejfejancsihoz való ragaszkodásomról jó-rosszul megfelelő rész aláhúzandó tegnap viszonylag sokat beszéltem, ezt nem fogom megismételni. Számomra ez annak idei létkérdés volt, többé kevésbé most is az, hanem is ugyanolyan mértékben, mindazoknak, akik annak idején segítettek nekem, elévülhetett le hálával tartozom akkor is, hogyha ezek nagy szavak. A mostani helyzet más. Ez itt most már nem egy atavisztikus félelem, de nem is egy gyár. Ha a Kejfejancs különböző produkciókat állítaná elő, nem csak olyat, mint amilyet most látnának, akkor se akarna egy partizán lenni. Um, azért sem, mert ez egy manufaktúra. És a manufaktúrát én most már soha nem hagynám el. Mindaz, ami Kurtás Andrással és Lakatos Jánossal, a támogatókkal az elmúlt kilenc hónapban megesett, arra nem azt mondom, hogy ez az én hazám, hogy kicsi büdös, de az én hazám, hanem arra, hogy ha ezt egyébként meghaladjuk, akkor így haladjuk meg ebben a körben, ebben az ingatlanban úgy fejlesztve, hogy közben nem akarunk olyan módon csilivílik lenni, vagy olyan módon eltávolodni a kejfejancsi alapvető céljaitól és az kejfejancsi alapvető megnyilvánulásaitól, amelyeket, ha visszanéznék, akkor már sem nagyon tudnám megmondani, hogy ezt én, én is csináltam. Tehát mindazok a leágazások, amelyek az én fejemben vannak, azok azért ilyen messzire nem vezetnek, vagy remélhetőleg nem vezetnek ilyen messzire, vagy nagyon hosszú időnek kéne hozzá eltenni, amire én rájönnék arra, hogy ez már nem az én vidékem. A kejfejancsiban dolgozók számára van egy minimális összeg, amit a produkció biztosít, a Kejfei a bevételei kereskedelmi oldalról nincsenek, ugye a YouTube-ra nem szerződtem a zenei tartalom miatt, egyéb reklámozókat nem kerestem, marketingesünk nincsen, és egyelőre nem is fenyeget a veszélye, hogy lesz. Informatikusunk még lehet, aki segít adott esetben hollapot fejleszteni, ha valaki jelentkezik a dörö.fi alajanos kukajgmailcom névtelefonszám, de marketing és az nem lesz, mint hogy nem nagyon volt sehol se. A 168 óránál átmenetileg felködlött. A.O. személyében, hogy talán lesz egy ilyen, de nem lett. Így aztán elkényezte, hogy sosem voltam. Ugyanakkor a produkcióban levők, el tudnak viselni ennél több pénzt, és elsősorban nem rólam, hanem a másik két fiúról van szó, aki közül az egyik egyébként is egy hosszabb kantáról lesz ezen túl, vagy hosszabb, nem tudom, mi erre a jó kifejezés nem kantár, azért hosszabb kötélen, tehát hogy eltávolodik a Kejfejancsitól, nem lesz minden nap jelen, és ez már most is így van, de azért nem is hagy bennünket ott, és ennek egyebek között pénzügyi okai is vannak, de van gázszámla, van villanyszámla, vannak új berendezések, van, hogy nyáron valaki el akar utazni, és ezekhez adott esetben, hogy túros tésztát is tudjanak enni, erre pénz is kell. Nincs arról szó hogy a műsor csak akkor lehet megnézni, hogyha fizetnek, erről sohasem volt szó, és arról sem volt szó, hogyha önök nem fizetnek, akkor én kárhoztatni fogom önöket, mint F.S. tette, ilyet én sohasem tennék, ha másért nem, azért, mert F.S. megtette, és hát nem jött be neki. Korábban lehetséges, hogy én is megtettem volna ezt, de hál' Istennek ő megelőzött, és meggyőzött arról, hogy én ilyet nem akarok tenni. Az azonban, hogy immáron nincs egy más által tartott esennyő fölöttünk, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ezt az eselnyőt, és azt a kezet, ami fogja, ezt ne lehetne, ne lehetne támogatni. Ha másból adódóan nem, mert nem találnak még egy olyan produkciót, amely egy héten öt alkalommal jelentkezik, tartalommal, és immáron ezt ebben a formában kilencedik hónapja teszi. Mindazok, akik tegnap nagyon meglendült az internetes forgalmam, és a Kejfejancsi Facebook oldalán is meglehetősen sok, alapvetően tűrhetetlen és minősíthetetlen üzenet jött. Én azt gondoltam, hogy ebben a formában, ahogy most a Kejfejancsi működik, lekopnak róla mindazok, akik egyébként... Azt a hangzatos rádiókban és tévékben, de alapvetően rádiókban hallható Kejfejáncsit akarták zrikálni, eh, amivel kapcsolatban azt gondolták, hogy ha ott egyébként eh, valamit felmutatnak magukból, akkor azáltal az utcán, eh, ha bemutatkoznak, és azt mondják, hogy én voltam az, akkor a nők másféleképpen néznek rájuk. Hozzáteszem, hogy ma is havatű is ámú elnek, valaki mindjárt úgy mutatott be, hogy, és akkor én ott el is pirultam, jó leső érzés, hogy a 2000-es évek elejének, vagy a folytatásának is egy időszakos krónikása képpen a kejfelencsét állítják be, mi tagadás. Ugyanakkor a tegnapi üzenetek zöme az így tarhál, úgy tarhál, minek a pénz, ő se kap pénzt, akkor miért kapok, és ez ugye tipikusan... Um, az az eset, amikor valakiből vagy az iricség szól, vagy a rossz indulat, vagy mind a kettő. Hogy ilyen emberek egyébként léteznek a világban, e soha se volt kétségem. De például TP-nek az a hihetetlenül aktív viselkedése, amit ezügyben folytat, arról nem beszél, hogy a kezdet-kezdet én még mindenkinek írtam, hogy 16.32 és 17.04 között, ha megismétli, amit beírt, akkor elbeszélgethetünk. És ez az ajánlatom még most is áll, van rá egy negyed óra. De senki nem jelezte azt, hogy telefonálni akar. 0612538812. És aztán, amikor elburjánzott, a levelezést, talán az én hozzászólásom következtében is, hát akkor vettem a kaszát és a kapát, és mindenkit kírtottam onnan az internetről, magamat is. Nem a szó testértelmében, de a szó fizikai valójában már, ami a kiírásokat illeti. Egy szöveget is mellékeltem, mely szöveg a következőképpen szólt, A Patreon oldalam ismertetése után elharapózó, kéretlen tarmak, tartalmakat töröltem és törölni fogom. Fellebezni nincs hova teljes meglepetésemre, ezt még Filippov Gábor is lájkolta, pedig ki hogy Filippov Gábor elfoglaltságában időt szentel arra, vagy időt talál arra, hogy ilyen lényegtelen dolgokkal is foglalkozzon. Ezt elsősorban azért mondom, hogy nagyon sokak számára Filippov Gábor egy ilyen iránytű, és hogyha iránytűként valaki ezt lájkolja, akkor talán ők is elgondolkodnak ezen. Én minden esetre az emberi kiszerűségen, az emberi hitványságon, az emberi rossz indulaton és mindenről, ami a szaharsággal van összefüggésben, valamilyen elképesztő képet kaphattam ismét a Kejfejancsi Patreon oldalának megszületése és tegnapi propagálása kapcsán, hogy csak néztem. Ezzel együtt megduplázódott, több mint megduplázódott a támogatók száma, maga az összeg cseké, de már lényegesen nagyobb annál, mint amennyi korábban volt, és hogyha a mostani beszéd is ad arra, hogy önök megtalálják a Kejfejlensi Patreon oldalát, és támogassának bennünket függetlenül attól, hogy az elkövetkezendő július, augusztus, szeptember közepén, tehát nagyjából két és fél hónapig nem nagyon találkoznak velem, aztán annál inkább, akkor ezt legyenek szívesek, ne tegyék kérdéstárgyává, vagy hogyha kérdéstárgyává teszik, akkor egyértelműen igennel válaszoljonak rá, hogy igen, támogatom. Megtalálják a Patreonon azon a módon, ahogy egyébként a tegnapi adás után a Facebookon ezt Lakatos János egyébként mint egy ilyen útmutatót is lehetővé tette, hogyha egyébként bárkinek lenne. Kétsége a fel, hogy ezt hogy kell csinálni. Még egyszer elmondom, hogy ha akarnak egy ilyen műsort, ahol Kejfélencsi nézőkkel is hallgatókkal ha beszélgetek, akkor, és ez hétfőn vagy kedden lesz fél 5 és 6 óra között, akkor névtelefonszám döröpont, fialajanos gmail.com. Holnap reggel 7.32-kor kezdünk. András Wintermantel, Zsolt, Györgyevics Benedek és Kis Ambrus lesznek a vendégek, 9 óra 3 perckor pedig elköszönök. Pénteken 7.10-től Filipov Gábor, 7.32-től Navröcs is Tibor, 8.04-től Horváth Csaba. Így. A pontos idő 16 óra 52 perc. Azt nem mondom, hogy 5 óra 4-ig várok, mert az még 11 perc, de ha valaki az elhangzottakkal kapcsolatban bármit akarna mondani, valami érdemit, akkor 061 egy. 253-88-12, aztán felhívom Czeroszki-helyet. 061-253-88-12 Imádok én, Imádok nyár istén Csillagokra nézni. De jó, hogy élek. Imádok adni, Imádok kapni, Imádok önfelettem boldogan kacagni, La-la-la-la, La-la-la-la, De szép az élet. Imádom a Sógodat. Imádom, hogy reszket ajkadajka ajka, mond. Ha szól a jazz, imádom ezt, ezerszer el kell mondanom. Imádok élni, imádok élni, imádok bátor szíve semmitől se félni. Várni te rád, rád. Informatikai téren már kaptam egy e-mailt, akkor is, hogyha nem lesz belőle semmi, el vagyok ragadtatva, az élő lebonyolítású Kejfejancsinak, a van valami varázsa, akkor ez 0612538812 először. Informatikai fejlesztés, pénz, paripa, műsorstruktúra, hétfőket, hogyha valaki el akar jönni. Lalalala, lalalala, te Elfelejtettem neked elmondani, András, hogy írtam a YouTube-nak azon bizonyos izé kapcsán, amikor a telefonhangot azonosítják, és szerzőjogi tartalomnak állították be, és azt állították, hogy vizsgálni fogják, úgyhogy most vizsgálat alatt vagyunk. Rendben van, csak. Értem, oké, okay, jó. Csak azért van, azért van kiírva, hogy szerzőjögi vizsgálat 061-250-388-12 másodszor Szeretni téged Imádok élni. Imádok élni Imádok nyári esti csillagokra nézni La-la-la-la De jó, hogy élek Imádok annik Imádok annik Imádok Ön senki nem akar nagy fiú vagy nagy leány lenni? 061 253 12. Senki többet? Hello. Pontos vagyok. <laughs> igen, igen, ha figyeltem az adást, üdvözlöm fiala úr. Üdvözlöm, Fialó úr, ilyet soha többet nem mondjon. Ez az üdvözlöm, ilyet régen a magyar rádióban a rendészek mondtak, és nekem az üdvözlömtől ilyen, ilyen, ilyen borsózik a hátam. Van egy-két dolog, amitől így van, de ez az üdvözlöm, és ez a Fialó úr. Nem... A az jó? Igen, meg hát ugye általában te tegesztél, én meg nagy nehezen néha visszategeztelek, tehát ez a... Hát, ö, meg voltam zavarodva. Igen, így. igen. Mindenki szóval is tetted. Igen, de ez, ez így Melyik is van. Csak legyen megzavarodva a másik fél, mert akkor az ember annál jobban tud vele beszélgetni. Ha elengedi magát, operálni is könnyebb, az op a sebész is mondja, vagy a belgyógyász is mondja, hogy engedje el magát, már megfeszül. A páciens, akkor nehezebb rajta elvégezni a szükséges műveleteket, függetlenül, attól, hogy magára vagy rád nem betegként nézek. Felidézem a, kal a Kaliszó rádiós pillanatokat. A Kaliszó rádióban, az nem tegnap volt, ilyenkor azt kérdeztem, hogyha kinéz az ablakon, és talán vannak még emberek, akik visszaemlékeznek rá. Látod, hogy milyen uh, régi emlékeket ébresztesz most hirtelen itt fel bennem. Ha kinézel az ablakon, leszámítva, ha az udvaron vagy, vagy az utcán, akkor mit látsz? <gül> az, <út vagyok. gül> az udvaron vagyok, az vagyok, egy hatalmas kertben, telefákkal, és csicseregnek a madarak, és még a fel még van egy-két szám, amit meg lehet enni. Maga, magasan? Hát most már magasan, mert igen. az alsókat már lekapkoztam, igen. Helyileg hol vagyunk? Szatmár csekében. Tehát azon a helyen, amit egyébként te kijelöltél magadnak. Igen. A... Azon a helyen, ahol, ahol befogadtak. Így. Így, így, így, ez a pontos megfogalmazás. E, és itt mindjárt alkalmat kell, hogy találjak, hogy elnézést kérjek, mert szóba került az, sőt, talán azt is ígértem, hogy én e, többet magammal meglátogatlak téged, de e, más módon majd pótoljuk ezt, elnézést, hogy ez csak telefonon zajlik, és ennek elsősorban az az oka, hogy természetesen egy YouTube műsor, amiben, ami látható, és ami egy ilyen szabálytalan podcast, mert kép is van hozzá, abban nyilvánvaló, hogy egészen más, hogyha a másik is ott van, mint ahogy múltkor itt voltál és ültél a pamlagom. Igen, de egyébként bennem meg felmerült az, csak már nem akartam ezzel zavarogni, hogy van-e olyan technikai megoldás, hogy videón beszélünk, és akkor az egyik monitoron lehet mutatni engem is. De ez már annyira bonyolult lett volna, hogy elvetettem az ötletet. Um, felidézel a múltat Április 11-e, Czeroszki Harryet. Fiala János kíváncsi rám, erre ráépült a bulvár is, de inkább nézzétek meg a teljes beszélgetést. Igen, megyek tovább az életemmel, remélhetőleg szebb és jobb irányba ez a cél. Hajrá, Czeroszki, hajrá, ugye ez volt az április 11-i műsornak a címe és azok az emberek, akik a te Facebook oldaladon szükségesnek látták azt, hogy erre reagáljanak, el az április 11 i bejegyzésre, kivétel nélkül pozitívak voltak, mint ahogy egyébként a te Facebook oldaladon a műsort követően is kizárólag pozitív tartalmú bejegyzéseket tapasztaltam, ami a Facebookot ismerve, hát ritka, mint a fehér hulló. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, hogy nem, nem ugrottak úgy nekem. De... Szerintem szerethető voltál, tehát hogyha valami abban a műsorban, először is ritka őszinte voltál. Uh, és ez az őszintesség az embereket megfogja, de még azon a határon, ahol mert tudod, hogyha túl mm. őszinte vagy, akkor elkezdenek téged kárhoztatni, és mindjárt Én, azt mondja... Nem a tapasztalatom inkább, hogy ez az őszintesség, ez de eltelában. az akkori alkalom az, az egyáltalán nem ezt váltotta ki. Már akkor felmerülsz, már cseke, hogy ez befogadt téged, és te a műsorhoz képest másnap vagy aznap el is utaztál. Mi fogadott ott? A legjobb barátom. Ő kicsoda? Ő egy volt, ö, Kőszegi Péternek hívják, pár évvel idősebb nálam, és ö, körülbelül hát egy olyan kb. 6-7 éve ismerjük egymást, párkapcsolatnak indult, de aztán barátság lett belőle. Mivel fogadott? Mármint most? Nem, hát akkor, amikor elmentél oda, mi volt az a millió, ami téged fogadott, és ami az új otthonodat képezte, képezi még x ideig? Hát semmi. Ugye tisztázzuk azt, ha egyáltalán ez egy megfelelő kifejezés, hogy Budapestet egyébként el kellett, hogy hagyjad, mert egyébként az itteni lakhatásod egy fialai fogalmazással élve el lehetetlenült, de akarod, akkor kiavíthatsz. Nem, nem, ezt, ezt is gondoltam, hogy felhozom, hogy igen, az én lakhatásom az olyan szempontból, hogy a, akinél laktam, aki szintén egy másik jó barátom, ő hívta rám ugye a mentőket, és nagyon megijesztettem őt, és egy nagy traumát okoztam neki ezzel az egész történettel, de miután nekem másokból fel kell járnom Budapestre, meg a cicám is ott maradt nála, ezért aztán... A feljárás oka az ismerhető, vagy nem ismerhető összefüggés. Természetesen be... édesanyám. Ez az életem egyetlen legnagyobb, legfőbb problémája édesanyám. Hogy van? Édesanyám nagyon beteg. De három hónap el ezelőtt is nagyon beteg volt már. Igen, most is az, és most megint ott tartunk, hogy mikor legközelebb megyek fel, akkor most már ö, ö, szándéka ellenére is be kell, hogy vigyem a kórházba, mert ahol van tarthatatlan az állapot, bántalmazó kapcsolatban él, és a, a másik embernek a kényekedvére ki van szolgáltatva, már olyan értelemben, hogy most. Ez egy másfajta bántalmazó ja, kapcsolat kell, hogy legyen, mint amiről te a saját esetetben beszéltél, már csak azért is, ugye, mert a korosztálybal ez egy nálad jóval idősebb hölgyet érint, de te Igen. múltkor őt úgy írtad le, ha jól emlékszem, bár erről nem beszélgetünk hosszan, és remélem, hogy olyasmit mondok, ami egyrészt helytállomást és szabad erről beszélni, mint aki többé-kevésbé ágyhoz kötött volt. Egy ágyhoz kötött ember hogyan élhet bántalmazó kapcsolatban, mert az már a bántalmazó kapcsolatnak egy olyan foka, amit elképzelni se szeretnék. Nem, mint hogyha mást elképzelni szeretnék, de egy ember bántalmazása azt, ezt a mondatot nem tudom befejezni. Hú, hát nem tudom, hogy hogy fogalmazzak szép szavakkal, a lényeg az az, hogy ez a bántalmazás, ez onnan indul, hogy mondjuk nincs kedve beadni a gyógyszereket, nincs kedve kicserélni a pelenkát, ugyanis anyám valóban félig le van bénulva és ágyhoz kötött beteg. Ezen kívül verbálisan mindenél őt okolja. Csomó ő egy fizetett nem. gondozó? Nem. Ő egy rokon? Ez a... Nem, ez egy, ez egy anyámnak volt élettársa. Uh -huh. Akiket egyébként az ingatlan tart össze? Igen, de ugyanakkor mind a ketten albérlők. Uh -huh. a ez a lehető legrosszabb. És az nem fenyeget, hogy őket onnan kirakják? De abszolút fenyeget. Az egyébként anyagiak miatt fenyeget? Igen. Tehát ezért is... Uh, ketten együtt hány évesek? Ők ketten együtt? Uh -huh. uh, mint a 135. Uh -huh. Hát akkor nem olyan nagyon idősek. Tessék? Az én fogalmaim szerint akkor nem nagyon idősek, ha csak az egyik nem 134 éves, és a másik egy. De ennek nem kicsi éves. a valószínűsége. Nem hát nem éves. Um, Azt nem tudom, hogy a pasi hány éves, csak úgy megközelítőleg. És amikor te igen. hányszor jöttél föl, ugye ez a föl, hányszor voltál Budapesten, nem föl, és nem le? le. Hanem... Igen, igen, Budapesten. Havi, havi egyszer, egy alkalommal szoktam. Amikor mit csinálsz itt? Nagyjából. Rendezed hát, az otthoni viszonyokat, vagy megnézed anyádat, hogy éle még? Igen, meg ilyenkor megfürdetem egyéb dolgait bevested. tapasztalod mindazt a hiányosságot, amit egyébként a másik nem lát el? Igen. Vele vagy valamilyen kapcsolatban vagy egyszerű megkerülni? Hát nem lehet megkerülni, mert ott van. Értem, de, de hogy a konfliktust megkerülő -e. de Csak hogy nem engedett be, szóval. Csak mentél be Hát úgy, hogy vártam, vártam, és addig, addig kopogtattam, meg dörömböltem, amíg végül megunta. <kül> Ugye. Hát fejketőztem. Te, te, te idegállapotod az nem volt a legjobb a korábbiakban önmagában az idesanyáddal való helyzet, mennyire tesz téged, labillá, ha én egy orvos lennék, vagy van egy orvos a közeledben, mint hogy nyilvánvalóan van meg kontrollra, és megjelensz, vagy adott esetben van olyan személy, hát aki van... Vá... De az vajon beszéle arról, hogy önmagában az idesanyáddal való kapcsolattartás lehet egy oka annak, hogy te visszaessél. Tehát, hogy önmagában olyan erősnek kell, hogy legyél, ami egyébként te egy jó állapotú embert is igénybe vesz, nem egy olyat, aki egyébként sérültsége okán is ment szatmárcsakéről. Hát ez nehéz kérdés. Megborulsz, amikor itt vagy? Eléggé megvisel, igen, megvisel. De azért labilissel nem tesz. Tehát nem ezt tesz. És nem iszol utána két felest. Nem, nem, soha többé nem iszom. Ez egy erős elhatározás, amit eleddig sikerült és Mi volt a leghosszabb időszak, amit egyébként eddig be tudtál tartani? Ivás tekintetében? Igen, ivás tekintetében. Egy év. Jó, hát akkor annak még a tört részénél tartunk. És hát őszinteségért, őszinteséget cserébe, amikor én a csalogató étteremben, a személetemben először akkor voltam, amikor meglátogattam apámat az amerikai út idegsebészeten, és hát valahogy az volt az érzés, nem, nem tudom megmondani, hogy miért, azt gondoltam, hogy, hogy innom kell. Tehát, hogy én, én egyébként nem vagyok egy ivós, de nem hiszem, hogy ehhez magyarázatot kéne fűzni. Ez jutott az eszembe akkor, amikor megkérdeztem tőled, hogy te egyébként ezek után a látogatásokat követően bekapsz-e valamit. Nem. De megvisel. Igen. Megvisel, és hát nap mint nap megvisel, mert napi kb... 5-6 telefonbeszélgetés zajlik közt. Mert ő egyébként arra alkalmas. Arra én vagyok alkalmas. De így. ő mond valamit? Hát ő általában zokog, hisztériázik. Mit mond? nagyon-nagyon nagy... Szabadist ki, vagy meg akar halni? Meg akar halni. Meg akar halni, hogy nem gondolta volna, hogy ő ilyen helyzetbe jut, és hogy neki nincs hova menni, és hogy ő nem tud még egy otthonba se elmenni, mert nincs. Ami igaz. Ami teljesen igaz, mert én már kölbejártam mindenféle szervezetet és dolgot, és most igazából ez a, a következő elgondolásom, hogy bemegyünk a kórházba, és on, ott én ö, meg fogom mondani, a, tehát kötelesek lesznek őt valahol, valahogyan elhelyezni, ugyanis nincs hova, tehát ide nem engedem vissza, és nincs rá lehetőség. Hogy... A tudod, hogy ebben a mostani helyzetben azért ez lesz egy könnyű tevékenység, mert hogy ezeket a szociális, vagy elfekvő osztályokat ő, inkább megszüntetik, semmint, hogy uh, ismerem a történetet a közelemben volt olyan, aki ilyen módon uh, de nem, hál' Istennek, tehát nem így, mint te, hanem hogy átmenetileg, amikor, amikor fel kellett erősíteni, de önmagában azt, hogy felerősíteni, ez szintén nem egy orvosi fogalom, valahol befogadták egészségügyi intézményben, és minden évben drukkolt, hogy az a doktornő, aki egyébként erre hajlandó volt, és nem volt jelentős pénzmozgás, és aztán már pénzmozgás se igényelt, tehát még miatt valaki azt gondolná, hogy ez valami súlyos szanatóriumi áron történ, nem így volt, de rettenetesen izgult, hogy ez be következik-e, vagy sem, mert saját maga számára is megoldhatatlannak tűnt ez a szituáció. Te nagyjából látod azt? Én, vagy... én úgy tájékozottam, hogy fel fogják mérni maga a, a szociális rendszer, vagy a nem tudom, hogy melyik, melyik fokozatában jön el ez a pillanat. Én úgy Nekem azt mondták, hogy fel fogják mérni az én anyagi helyzetemet, az ő anyagi helyzetét, hogy valóban igaz-e, hogy nem tudom ellátni, és hogy nincs hol laknia. Ö, most ennél tovább nem látok. Egyelőre pff, sajnos muszáj vinnem a kórházba, mert már nagyon időszerű a felülvizsgálata mindenféle szempontból. Azt a te felülvizsgálatod lett légyen, nem ez a neve, az hogy zajlik? Az úgy zajlik, hogy elmegyek a, elmegyek a dr. Csadámátyás a 9. kerületi ő, orvosomhoz, <kül> és az a jó hírem, hogy mikor legutóbb voltam pár héttel ezelőtt, akkor a Csadamátyás engem ö, megvizsgált, beszélgettünk, és azt mondta, hogy, hogy ne szedjek gyógyszert, semmi bajom, teljesen jól vagyok, és hogy próbáljuk meg, hogy most így a nyáron ne szedjek semmiféle gyógyszert, és lássuk meg, hogy ennek mi lesz a következménye. Úgyhogy most teljesen gyógyszermentes vagyok. Um, én azt gondolom, hogy Különös tekintettel a miketőn kapcsolatára nem lehet talán a terhemre rúgni, hogy nem hallgattam meg a múltkori beszélgetésünket. Mert egyébként is gondold el, hogy ha mi ismerettségben lennénk, akkor állandóan magnóra vennénk a beszélgetéseinket, és ahhoz, hogy a következő beszélgetést le tudjuk bonyolítani, ahhoz meghallgatnánk az előző beszélgetést, mert egyébként mindent elfelejtünk, és nem tudnánk egymástól mit kérdezni. Még ez az én esetemben foglalkozási betegség lehetne, de azért ez még így elmondani is borzasztó. De mindezt arra fölmondom el, hogy az én emlékeim arra utalnak, és azért ez egy nagyon fura ismeretség amilyen, mert alig találkoztunk is közben. Hát nagyjából olyan mélységben vagyok, mint ahol azt a titanikot kutató hajót keresik, amely nem nagyon ad életjeleket, de remélhetőleg mégis megtalálják. Tehát ezben, ebben az én egész foglalkozásomban ez a leggyönyörű. Így elbeszélgetek emberekkel, de hogy ha egyébként találkozom egy ismerősömmel, akkor képtelen vagyok beszélgetni. Tehát azért kicsi átestem a ló oldalára, de. Jól emlékszem arra, hogy volt már ilyen periódusod, de, de mégis visszaestél, tehát hogy azért ez számodra egy olyan dolog, ahol az önfegyelemnek, meg a saját magad vizsgálatának, amíg élsz már sohasem lesz vége. Igen, jól emlékszel, de eddig mindig tehát mindig olyankor esem vissza, amikor, amikor elkezdődtek a problémák az életemben, most tök mindegy, hogy milyen szinten, most akár, akár a munkával kapcsolatban, vagy magánéleti, mindegy, és akkor azt én azt mindig, amikor elkezdtem inni, akkor rá egy hónapra aktúti kórházba. Jó, nekem édesem, hogy most van-e neked magánéleted? Olyan mélységig, amilyen mértékben erről akarsz beszélni, de van-e magánéleted? Az életkorod alapján kéne, hogy legyen? Mert hát mindenkinek kell, hogy legyen magánélete, illetkortó, teljesen független, ez baromság volt, amit mondtam. Hát erről nem. Jó, tehát magyarul azt nem lehet mondani, nem. hogy a magánéletedben ja. olyan rossz dolgok történnének, aminek következtében kéne inni, most inkább a hiánya miatt lehetne inni. Magánéletem, van. <laughs> van magánéletem, és nagyon jól érzem magam benne, de ez nem takar olyan, hogy mondjam, hát nem, nem tudom, hogy magyar, hogy... Úgy, hogy mondjam, vagy nem tudom, hogy mire érted azt, hogy magánéletet. Hát nyilván az élet, a, most, amit élek, az magánélet, mert nem, effektíve nem dolgozom. Csak uh, itthon csinálok mindent, amit, amit egy háztartásban uh, lehet csinálni. Minek nevezzük És ezt a jellegi ün... helyzetet? Nyarasz? Üdülsz? Számüzetésben vagy emigráltál? Ne. A gyógykezelésem vagy? Hosszú vicendem hát, vagy? Leginkább, leginkább egy, egy nagyon hatékony és jó hangulatú, miután effektíve a legjobb barátomról van szó, terápiáról. Ez terápia? Uh, ahhoz tudnám hasonlítani. Tehát abban a tekintetben is, hogy ahogy, ahogy mi egymással kommunikálunk, amilyen tisztelet és szeretet köztünk van, tehát ez egy mesterséges szituáció. Hogy érted ezt? Hát, a terápia az, nem, tehát az a, a hétköznapi életnek nem része. Hát, Amikor én a pszijáterennél vagyok, akkor az a hétköznapom része, de egy természet ellenes szituáció a szónak abban az értelmében, ahogy egyébként az embernek, ha nincs ö, gondja, akkor nem megy terápiára. Ha az ember egy hosszú terápiás szakaszban van, akkor az kívül esik az élet egyébként mások számára normális menetén. Egy szigetem Akkor, akkor, akkor, nem, akkor nem, nem tudom, hogy milyen szóval. Oké, okay, beszélj a hétköznapjaidról. Beszélj a mai napodról, ha az úgy egyszerűbb. Ha az jellemző. De ha nem jellemző, akkor is. <gül> hát, felkelek... Van egy saját szobád? Igen, igen. Igen. Ha felkelsz, akkor tudod-e, hogy aznap mit fogsz csinálni? Vagy egyáltalán fontos-e, hogy tudjad, hogy megfejed a teheneket, learatod a buzamezőket, leszeded a datóját, utána elmész az üzemben, és legyártasz 13 traktort? Hát minden nap, minden nap csinálok, tehát minden nap szinte főzök, de például... Hány ember nap. Kettő. Ki be? Én. Nagy, nagy részt én, de a pet is mind a ketten. Mag van három macska, azokat fúj folyamatosan el. Akik nem a te macskáid? Ö, jobban a kettő, és majd három lesz, mert amikor legközelebb megyek föl, akkor már el fogom hozni a, az én cicámat. Kinél van a macskád? A Vas Gábornál, uh -huh. van, aki... De a Facebook oldaladon az a két macska, amivel le vagy fényképezve, azok a egy macskák, hegy. akikkel hegy most kötöttél barátságot. Igen. Igen. Jó, megetheted a macskákat, főzöl egy embernek, mit csinálsz még? Hát nézem a... Nézem a, a híreket, megfogatom a... Minek, néz minek nézed a híreket? Tehát árul már el nekem. már csekén, ugye az én szüleim valószínűleg azt mondanák, de most már mondhatom, mert nem fognak rá megharagudni, hogy a világ végén van. E ott vagy szatmár csekén, jól érzed magad, főző, ott van... Unaloműző. Hát unaloműzőnek? Minek? Hát akkor malmozhatnál is. Hát azt is csinálom, ne aggódj. Mire való? Figyelj, magam, magam számára is felteszem ezeket a kérdéseket, ugye amikor elmegyek kakilni. Én régen újságokat vittem magammal. Most már újságok se nagyon vannak velem, de régen, ha reggeliztem, egyáltalán egy csomó egyéni vagy közösségi alkalommal, mondjuk közösségi alkalmal kevésbé, mert ez kicsit furcsa, hogyha valaki egyébként együtt reggelizik valakivel, akkor közben újságot olvas. Elidegeredett kapcsolatoknál ilyen van, DH Istennek nem ilyenben vagyok. Tehát uh, régen újságok voltak. Tehát, hogy az embernek van egy ilyen kötelező hírfogyasztása, amivel őszintén megmondja utólag, hogy semmit se tud kezdeni. Neked ott szakmár csak én, ez miért része az életednek? Mi lenne, ha elhagynád? űr lenne a helyén? Nincs, nincs rajta, nincs, nincs, hogy mondjam, hatása rám igazából. Mi nem ö, vagy kíváncsi? Betivel. Ez is egy téma, egy közös téma, hogy megbeszéljük, hogy neki mi a véleménye, vagy nekem mi a véleményem. A másik, aki, de... akinél te laksz, ő elmegy dolgozni, vagy ő, ő is otthon dolgozik? Igen, Mármint ő is otthon ott... dolgozik, de ő rendkívül sokat sportol, meg ő is bejár ő, neki is otthon, illetve neki otthonban van az édesapja, és ő hozzá heti rendszerességgel jár be, ugyanúgy viszi a kaját, meglát, hogy én is szoktam menni néha, ismerem a, a papáját. Na minden is szállt, hogy egyébként pedig itthonról dolgozik, igen. Jó, követed a híreket, euh, tapasztalod azt, amit tapasztalsz, mit csinálsz még? Hát igen, és akkor vagy elmegyek sétálni, vagy... Itt nagyon közel van a Tisza, most már úszni is fogok menni, biciklivel el lehet egy tíz perc alatt jutni oda. Tehát ne, nincs igényem, nem, nem tudom, hogy mire gondolsz, vagy mit szeretnél hallani. Semmit, Nincsen, nincsenek elvárásaim. Azt kérdezem tőled, hogy... De hogy így most olyan, mintha hogy hogy nekem tök az életet. Abszolút nem, abszolút nem. De egyáltalán nem. Én sejtettem, hogy, hogy de, de egyrészt neked nagyobb mértékben kell biztosnak lenni magadban, másrészt bennem nincs ez a kiinduló pont. Isten látja a lelkemet. Hogy uh, ugye, ha ez egy film lenne, akkor ugye van egy ilyen békés idil és aztán történik valami borzalom. Én nem gondolom, hogy történik valami borzalom, de ugye amikor elmentél, akkor volt ezzel kapcsolatban egy elképzelésed. Mi fog ennek véget vetni, hiszen eh, amikor elmentél, nem azzal mentél el, hogy ott maradsz örökre. történt -e ebben változás? Igen, nagyon szeretnék itt maradni, és uh, már lépéseket is tettem, hogy itt a környéken lév, lévő művészeti iskolában pont nincs énekszak, és uh, oda próbálok uh, jelentkezni, hogy esetleg tudnék -e tanítani, <hül> mert egyéb munkalehetőség az nincsen. Tehát, hogy ez egy nagy, nagyon bonyolult kérdés, már olyan tekintetben, hogy tényleg effektíve nincs itt a környéken még, még olyan munka se, ami, amihez egyáltalán nem lenne kedvem. Na mindegy, ezzel kapcsolatban még nem kaptam választ, ezen felül pedig szeptembertől valamiféle természetgyógyász, vagy nem tudom én milyen ilyen ö, ö, tanfolyamra el fogok menni, és egy ilyen más irányú dolgot. Miután a, a zenei életben nem nagyon látok ö, visszatérési ö, pontot. Ezt elvágtad, vagy vársz, hogy hívjanak, vagy nem várod? Ugye egy olyan dologról beszélünk, ami a te életedben egy meghatározó dolog. Tehát egy olyan dolog, ami az életed volt, mint amilyen nekem a kejfejancsi, hogyha személyes akarok lenni, az erről való lemondás az nem ugyanaz, mint az itallal való felhagyás. Nézd, az a helyzet, hogy tulajdonképpen nekem az egész azért nem is lett karrierem, mint szólista egyebek mellett, mert ugye sok tényezője van ezeknek a folyamatoknak, de ö, nekem mindig is a stúdió munka volt a mániám. Tehát, hogyha lehetne, és lenne ilyen Magyarországon, mint Amerikában, például, hogy session zenész, uh -huh. ami tényleg azt jelenti, hogy effektíve. Tehát az a, azt akar, nem akarom hosszan ö, ragozni. Az a lényeg, hogy egyáltalán nem vágyom színpadra, és ö, nem vágyom semmiféle és a továbbiakban, mert úgy érzem, hogy azt már bizonyítottam, hogy én tudok, ha valaki még van egy titkos tervem, ami egy, amit már meg is beszéltem az adott zenészekkel, annak viszont az a problémája, hogy van egy, van egy a hangszállammal valami probléma, amit még egyelőre nem sikerült kivizsgáltatni, mert le akarnak nyomni az orromból egy szövet, és azt, én arra nem vagyok hajlandó. Nem vagy hajlandó, vagy nem vagy rá képes? Nem vagyok rá képes. Nem bírom el képes. Igen, szegény anyámmal fordult ilyen elő. Belém csak hátulról raktak csövet. Az nem volt annyira borzasztó egyébként, mint amit... Mint amit... A gyomorszonda az nekem se, de valamiért az orromba ezt nem kívánom. Igen, anyám bizt, mindig beszélt arról, hogy, ez, hogy, hogy ilyen sprik, meg egyebek, hogy ugyan, az ember öklendezik, meg fuldoklik, az szörnyű lehet. Igen, hát szóval próbálták megnézni a hangszálamat, ez is ugye nemrég volt, legutóbb, mikor Pesten voltam. Sejtett, hogy mi lehet? Nem. Hát én szerintem valószínű valami bevérzés, vagy hangszálpolít, vagy... vagy... És azt az lehet egyébként így kezeletlenül hagyni? És ez nem okoz súlyosabb gondot, hogyha az ember elhanyagolja? Ezt nem tudom, nem néztem utána be valamit. Nem is arra gondoltam, hogy utána nézze, hogy az orvos mit mondott a végén, azért csak kifogtam. Hát fogsz elmegyek egy másik helyre, ez a sotén volt, itt nem sikerült, pedig lenyomták a torkomon is a kamerát, de annyira, oh. hogy, hogy, hogy nem. Ez jó. Nem, nem tudták megnézni, és akkor akkor mondták, hogy csak így ezen az orron keresztül is uh -huh. kell. A... Milyen helyzet a félbehagyott lemezzel? Lehet itt. Milyen helyzet a félbehagyott lemezzel? a? Ah. Ah. Hát az megvan. <gül> arról volt szó, hogy ez be lesz fejezve, művésznő. Igen, meg arról is volt szó, hogy nem sokkal azután miután beszéltünk, vendégeskedtem nála. Nem vendégeskedtem, vendégesked, itt voltál. voltál. Tehát ez valami olyan természetesen működött, amire magam se tudom a jó választ. Igen? Minden uh -huh. Spanyolországban voltam. Egy barátomnál, és ott énekeltem az ő lemezére. De ez mikor volt? És ez. Hát ez április végén. Uh -huh. Még utána emlékszem, hogy még, még talán meg is jegyezted, vagy volt valamiféle ilyen kis kommunikáció. Igen, igen, igen, igen. Én hogy, -hogy nem vagyok szabálcsai. Igen, igen, igen, ez így volt. És ott voltam, ott voltam Spanyolországban, énekeltem a, felénekeltem az ő lemezét, és. Azt csináltad, amihez kedved van. Igen, azt csináltam, ami ez kedvem van, nagyon-nagyon szuper volt, még egy jó nyaralás is volt egyben, és ez az illető, ő, ő gyerekkori barátom, és eddig az összes lemezét ingyen énekeltem föl, most viszont ő, még fizetett is érte, és ezen felül pedig azt mondta, hogy ő szeretne nekem egy szóló lemezt írni, majd a, a jövőben... Ő, de ezek, tehát most itt tartunk. De elnézést. É, ez nincs ez, nincs ez nincs nem nincs volt válasz a félbehagyott lemezre? Nem látom hogy értelmi. De akkor foglalkoztatott. Igen, mert, mert ezek olyan, ez a lemez, ezt én az 50. születésnapomra szerettem volna, hogy megjelenjen, és egy koncertformába előadni, de hangsúlyozom, hogy egy koncert. Tehát ez egy a kifejezetten csak arra az alkalomra, lett volna érdekes, meg abból a szempontból, hogy olyan felvételek vannak ezen a lemezen, ami, amik nem ismertek, tehát amik nem jelentek uh -huh. meg, és, én, és mégis jónak találom őket. Uh -huh. Ezeket ugyan megosztottam nagy részt a Facebook oldalamon az évek folyamán, de mindegy. Tehát én meg akartam ajándékozni. Önmagamat is, meg a barátaimat is egy ilyen. Ez az ötödik ez hol van Még volt lesz? Nem, és ez a lényeg, hogy... Elnézőről az 50 ez hol van volt na, lesz? Az ötven hol van volt lesz? Hol van volt lesz? Uh -huh. Most már elmúlt. És uh -huh. barátaid? <gül> Nincsenek barátaid. Nem, de elkezd egy mondatot. Ezt kezdtem el, hogy, hogy a, az egész születésnapi szervezkedésem az súlyos kudarcba fulladt. Mert? Mert én azt gondoltam, hogy biztos, hogy lesz majd egy 200-250 ember, akit ez érdekelhet, már el is terveztem, hogy a Klébezberg szabadtéri színpadán lesz ez a koncert, meg a születésnapi buli, kibérlem, stb. És hogy majd biztos eljönnek azok az emberek, akik nálam mm -hmm. buliztak a 90-es évekbe, akik ugyan jóval többen voltak, mint. 250, de mondjuk egy 200 uh -huh. tudom tenni azt, ami, ami napi kapcsolat volt. De elég sűrű életet éltem akkoriban. És? Hát és uh, az történt, hogy én hogy én, uh, <coughs> mikor utoljára uh, hazajöttem külföldről, mert én ugye mindig úgy, úgy megyek el külföldre, hogy soha többé nem jövök haza. Uh -huh. És aztán onnan, ott mindig kórházba kerül, és akkor haza küldene? Itt csomagot, igen. Mit kezdtem el? Bocs. Hát ugye ez az ötödik, tehát ugye a vendégekhoz, a 250, nem? Ja, ja, igen, igen, igen, Igen, és akkor ugye Pestre költ össze, mert azt megelőzően én már több vidéki helyen, tehát éltem nagy tökét egy évig, nagy tökén egy évig, stb., mert már előtte is úgy gondoltam, hogy, hogy én nem Szeretnék Budapesten élni, illetve szinte lehetetlen anyagi dolgok miatt. És ö, a lényeg az, hogy végül is aztán mégis a Budapesten kötöttem ugye ki, és ezzel párhuzamosan, vagy ennek okán, a régi és a Facebook ismerettségeken keresztül, vagy a Facebook kapcsolatokon keresztül elkezdtem ráírogatni a, a régi bar idézőjeles barátaimra, ismerőseimre, hogy találkozzunk, vegyük fel a fonalat. És a legtöbb esetben, tehát volt aki csak simán letiltott, volt aki nem válaszolt, volt aki válaszolt, de nem találkoztunk, volt aki válaszolt, telefonon beszéltünk, nem tudom én, egy fél órát, volt akivel találkoztam, de csak egy alkalommal, mert így kimerült. Um, és elment a kedved. Tecsaládoztak. Igen. Ismerem. Ne, egy, egyáltalán nem volt. Egyáltalán ismerem a... ezt az érzést. Hogy jaj, de jó, hogy előkerültél, és hogy tartjuk a... De ezt, te, ezt, ezt ismerem, csak... Um, most olyasmit fogok neked mondani, amit nekem szoktak mondani. Hm. Hogy... Um, Ez egyrészt benne van a pakliban, másrésztről pedig. Hát ugye a kapcsolatok fenntartása, újraélesztése, új kapcsolatok létrehozása az mind, mind fáradtságos munka eredménye, azt megspórolni nem lehet. Aki úgy dönt, ahogy te, az valójában egy észszerű döntést hoz, de nem feltétlenül a helyzet megoldását eredményezi, hanem annak átmeneti megoldását hozza létre ezzel a saját maga izolációjával, és aztán akkor ébred, amikor égető szükséget érez arra, amit korábban is megtehetett volna, de akkor nem tette meg. Én csak olyankor tűntem el, hogyha beteg voltam. Én ezt értem, de ezzel együtt a, a környezetednek ez a reagálása valamiről szól, és ezt ebben neked, mint tükörben, akkor is olvasnod kell az üzenetet, ha egyébként igazságtalannak találod. Igen, hát a, ami olvasható üzenet, az egyértelműen az, hogy, hogy egy bizalomvesztés történik ilyenkor irányomban, mert amikor olyan állapotban vagyok, más állapotban vagyok, akkor szarfely vagyok. Na, hát ez is egy válasz. Tehát lehetséges egész egyszerűen valamilyen módon be kell bizonyítani a világnak azt, hogy te más is tudsz lenni. Az egy másik kérdés, hogy előfordulhat, hogy ezzel már csak új embereket tudsz szerezni, és a régieket nem tudod föltámasztani. De amit mondasz, azt, amit mondasz, azt teljesen ismerem. És lám, most azok az emberek beszélnek belőlem, akik egyébként, ha én beszélek ilyenről, nekem mondják ezt, és mindjárt a dolog másfajta értelmet nyer meg. Hát kiderül, hogy azért az ember ezeket a mondatokat csak úgy nem engedi el a füle mellett. Fiatal vagy, és sokkal több dolog vár rád, még az életben édesem sem, mint hogy ezt ilyen mértékben engedd el, de ha az Isten kegyes hozzád, és nem betegít meg, akkor csak az idődet veszted, és aztán később majd amiatt leszel szomorú, hogy nem léptél hamarabb, de Ennél végzetesebb dolog is elővel fog még veled fordulni, tehát ez nem a legrosszabb, hát, de. Barátkozásokra, érted, vagy a... igen, érted? Igen, igen, igen. Nem is fel, igen, nevezzük barátkozásnak. És látod, milyen érdekes dolog, hogy amikor barátkozásról beszélünk, akkor priméren gondolunk a tízes éveinkre. És az, hogy barátkozni 50 évesen vagy 60 évesen, az már olyan, mint amikor valaki nyugdíjasokkal megy el kirándulni a szélkálmán térről, mert nem találja a helyét, és attól frászt kap, azt mondja, hogy akkor inkább otthon marad mint hogy vadidelekkel menjen el a János egyik kilátóba. Uh -huh. Mi fogott meg téged ott szatmárcsekén, vagy visszavágtad magadat? Ugye ezeket a kérdéseket úgy teszem föl, mint választható dolgokat, amelyek homlok egyenest ellenkező irányba mutatnak a szószoros értelmében. Hát én úgy látom, hogy egy stabil környezetet teremtek meg magamnak ahhoz, hogy váltsak. Az... Félsz a visszaeséstől? Tehát félsz attól, hogy az életmódodban beálló változások azt is visszahozzák, amitől egyébként elviselhetetlen és szarfej voltál? Igen. Így aztán távol tartod magadtól azt a szférát, most már csak az a kérdés, hogyha távol tartod, ez mennyire mesterséges, mennyire nem? Hát szerintem ez azért felesleges erről beszélni, mert, mert nem jön. Olyan lehetőség, illetve az utóbbi. De most megint a lehetőségekre úgy nézzél, drága barátnő, mint ahogy a barátokra. Tehát a lehetőségek is olyanok, kétfajta lehetőség van. De most egész rettenetesen nézzem magam, mert konkrétan úgy beszélek, ahogy mások szoktak velem beszélgetni. Tehát most más beszél belőlem is, nem én. Tehát a lehetőségek ugyanolyanok, mint a barátok. Vannak, amikor a barátok telefonálnak, és amikor neked kell telefonálni. És van olyan lehetőség, ami megtalál, és van olyan lehetőség, ez neked kell bekopogni. Tehát a lehetőség az nem egyféle. És abból adódó, mert az elmúlt időben nem talált meg a lehetőség, azt nem tudjuk, hogy hány kopogás után találna rád, független attól, hogy nem szeretnéd az, hogy sokszor kelljen felsülni. De ennek nem az a megoldása, hogy az ember szatmárcsekén elzárja magát, független attól, hogy a Damjanics utcában is elzárhatja magát, Ez nem kell szatmárcsekére menni. Elvéleg, a Damianis utcában is megteheti azt, hogy azt mondja, hogy megvárom, amíg a rám köszön, és én nem teszem ki az orromat se a Damjanis utcából, ott is bekövetkezhet az, hogy előbb-utóbb a fia azt mondja, hogy mégiscsak lehet kéne menni a Damianis utcára, ha egyszer senki se kopog be. Én alapvetően antiszociális vagyok, és... Te alapvetően antiszociálisnak gondolod magadat, miközben szerintem nem vagy antiszociális. Magam. Igen, tehát nem tudom, De olyan szempontból vagyok um, antiszociális, hogy uh, nagyon kevés olyan ember van, akivel um, én szeretek kommunikálni, és ki tudok építeni jó kapcsolatot, mert uh, a legtöbb embert azt uh, borzasztóan unal unalmasnak tartom. Hát <há> Há, mert unalmasak. Egyszerre szembe kell nézni azzal, hogy az emberek szüve unalmas, kurva unalmas. Igen, de nekem -e most akkor, akkor meg minek. Hát azért tudod, barátnőm, mert hogy nagyon sok unalmas emberrel jót, megismerkedve jött, jött az helyen, ember arra, hogy néha talál egy, egy kevésbé unalmas. Tehát annyi hülye van a világon, sokkal több hülye van, mint nem hülye. De ezt nekem kéne keresni, nem direkt a hülyéket? Vagy nem, nem, nem, egy, nem, a hülyék épp úgy rád találnak, mint a nem hülyék, de ahhoz, hogy egyébként magad, magadnak találjál egy olyat, Euh, aki neked való, euh, az két úton tarténik, vagy te találod meg, vagy ő talál meg, harmadik eset nincs. Hát, vagy az a mesékvilága. Igen. Jó, figyelj! Euh, jó érzés az, hogy azon a fronton, ahol egyébként igazi problémákat hoztál másnak is magadnak, ott jól vagy? A mentális részén? A kérdés, nem hogy már mire érted, hogy... Hát, hogy, hogy mentálisan de... jól vagy, hogy ez eltölte örömmel. Ja, persze. Nagyon is. Tehát ez kihatott. Tehát amikor reggel fölébredsz, akkor azt mondod, jaj, de jó, megint nem vagyok hülye. Igen. <laughs> jó, ez fontos. Ez nagyon fontos hogy egy olyan embernél, mint amilyen, mint aki te vagy. Um, Egyik úgy, most stabilan vagyok, lappangó. Ez, de, de ez a stabilan, lappangó, ez egészen. Ez, ez megvan véve, ezt föl is írom. Vannak néha ilyen elszólások, stabilan, lappangó. Ez megvan véve. Ha elmondom, akkor meg fogom mondani, hogy ezt a szeroszki herriét mondta. Nagyon rendben van. Figyelj, ez, ez önmagában egy ilyen párosítás létrehozó. Um, kijomtattam azt az újságcikket, ami az elsőként a kezembe került, a miketünk beszélgetéséről, az az Origo volt. Az Origo az a mérhetetlen tehetsége, meg se említi egyébként azt. Azzal az, az összes a kezetbe került, mert szóról szóra ugyanazt hozzálemint. Igen, de azért valaki a kejfejancsira hivatkozik, az Origónak se jutott eszébe. Tehát az Origo az ugye az mindenkinek az volt a nagy szám, hogy te valamikor zárt osztályra kerültél. Tehát az összes többi az ilyen morzika volt, de hogy ez a nő, és akkor leírták ezt a szokásos ezt a tátika, izé-bizé tehát amit mindig elmondanak rólad, ami már a te könnyöködően jöhet ki, meg amit nagyon unhatsz, mert ugye ezek azok a dolgok, ami alapján az ember úgy érzi, hogy hogy már ezek alapján könyveljék el, majd ugye megírják, hogy hülye, hiszen zárt volt, és hát most éppen nem hülye, de majd meglátjuk, hogy ez tartós lesz. -e. Nem meséltem neked, hogy pontosan ezen a napon, amikor ezek megjelentek, ugye az interjú után engem felhívott a TV2, és akartak egy ilyen kis színes. Mi akkor beszéltünk mit én igen, én ezt utasítottam, és akkor ők, ők úgy reagáltak, hogy de hát, hogy én miért, hogyha én nem védem meg magamat, akkor mindenki így fog engem elkönyvelni, hogy egy őrült vagyok. Igen, és aztán sikerült a Kejfejancsit úgy akarok. lehozniuk, hogy mindenfélét kit akartak belőle, hogy még véletlenesen lehessen látni a Kejfejancsi, de is kiszedték azokat a részleteket, amelyek egyébként ezt igazolták, ami a maximális igazságtalanság. Mennyire bántott? Nem bántott. Nem, bántottam, nem bántad meg a beszélgetést? Nem. Nem, sőt, annak nagyon örültem. Én is örültem. Hát, most én arra mondom, hogy nem bántott. A a, tehát ez a fajta reakció, mert uh, én ezt egy uh, tökéletesen um, felesleges, mert úgyis úgy is, uh, kiforgatták volna. Tehát élőben is, egy élő beszélgetésben is, mint ahogy a voice-ban is ez történt. A, a saját ö, ö, mondataimat megvágva és olyan kérdéseket téve elé ö, kiforgatva adták volna le. És én ezt meg is mondtam nekik, hogy ez, hogy én erre nem vagyok nyitott. Ez az a kép, De amit ezért... neked egyébként épp úgy meg kell változtatnod a médiában, mint hogy egyébként a környezetes számára azt kell mutatni, hogy nincs mitől tartanod. Az, hogy ez együtt járjon azzal, hogy azt, amit te igazán szerettél, azt otthagyad, a kettő nem következik egymásból. És elnézést, hogy ilyeneket mondok, de az előző beszélgetésünknél is mondtam, ilyet időd van, csak azt mondom neked, hogy az összes vágyadat, ami a fejedben van, nem kell tűzre vetni. Rendben um, és egy novella téma, ugye, ugye én azért alapvetően írnék, ha szentelnék rá időt, az nagyon macerás. Ez is nagyon macerás, de hát az még macerásabb. Ugye fellett ajánlva, illetve lehetőséget teremtettünk arra a te jó voltatból, hogy lehet téged támogatni. Végül is hányan támogattak, azt te tudod, nem is ezt fogom megkérdezni. De gyakorlatilag. Um, Tudod, van ez a répát húzza róka, rókát húzza egérke, egérke húzza a macskát, a macskát húzza Pistanéni, Pistanénit húzza Mari ismered ezt az orosz mesét? Igen. Hát nagyjából ez jutott az eszembe akkor... Nem a vége. Tessék? É, igen, de, de maga... Igen, a répácskat. De ugye ez jutott az eszembe akkor, és már nem emlékszem tökéletesen a történetre, amikor ugye jelentkezett egy hölgy, aki nem akart velem találkozni, aki először a nevét se akarta megmondani, semmit se akart mondani, valami írtózatos sumát, vagy relatíve irtozatos sumát ajánlott, amit aztán később meg is fejelt egy még nagyobb összegre, és nekem telefonban elmondta az életét. És akkor én azt kérdeztem tőle, és azt gondoltam, hogy baszd meg, ez a Czerowski, hát ez zseniális. Tehát a czerowski van egy története, a czerowski segíteni kell. Aki segít, az elmond egy másik történetet, ami. A maga nemében legalább olyan zseniális, mint a és -e, csak valami egészen más. Neki valójában más segítségre volna szükséges, és én valójában a Czeroszkijval egy feneketlen kútra találtam, aki arra jó, hogy amit vizet onnan kimertem, azt, hogyha így kiöntöm a földre, és így a kezemmel húzok egy vonalat, ami így e, a, egy ilyen hoz létre a humokban, és ott az olyan helyekre vezet el engem, hogy egész életemben a Czeropszki féle e, vödörvízből fogok élni, aztán a hölgy azt mondta, hogy ezt nem akarja nekem... Azt javaslom, hogy beszéljünk sokat, és akkor hát... Ha ön... De az a hölgy akkor, tehát ott, ott ugye azt kérdeztem tőle, hogy akkor ugye arról volt, hogy hogyan juttassa el hozzád a pénzt, de hát ugye erről beszéltünk a legkevesebbet, viszont elmondta az élete történetét nagyjából hármnyed órában, aztán talán még kétszer beszéltünk, és aztán soha többet, de hát az egy, az egy, az egy, az egy komplet diófa volt egy száz éves diófa, olyan lombozattal és olyan ágazattal, olyan elágazásokkal, hogy a fal a másikat, akkor hirtelen azt gondoltam, hogy te egy ilyen múzsa vagy, aki egyszer megcsókolt a saját szörnyű történetével, és aztán egészen elképesztő történetek sokasága fog, csak is kizálog azért mellém szegűdni, mert ugye te történeteddel foglalkozom. Ti nem is beszéltetek, ha jól emlékszem. Nem, én egyedül a, ugye nem tudok én se őróla semmit, csak a, a, amikor átutalta a pénzt, akkor láttam a, a nevét, egy nagyon érdekes nevű hölgy. Igen, én már a nevére sem emlékszem, de nem a akarta, hogy, hogy legyen róla szó, még néhány szor azt Igen, igen, azért én köszönöm szépen. Hát teki kell köszönni. Mindenki, ezt, ezt... mindenki, mindenki másnak is. Na, igen. És csak lelkesíteni tudom a továbbiakban is, ugyanis még ugyanígy nincs bevételem a mai napig. Még támogatásra szorulnék a jövőben is, hogyha valaki még megszán. Ö, igen, ezt a megszán, ezt töröljük. Tehát. Oh. Ne szálljanak Egyrészt nincs benne semmi megszállni való, másrészt az ember a szállalmát ne bocsássa áróba. De nem, ez, egy, ez, Jó, ez, ha, ez, ez jelent, Ezt ha lehetne, akkor törölném. Um, Törlöm. Törlöm. Te gyakorlatilag ennek a barátodnak a vendégszeretetét élvezed? Igen, de még van a, a pénzből. Tehát ugyanúgy én is hozzájárulok az itt, élet, itt lévő életemhez. Április 11-én volt a műsor. Április 11-én a műsor végén elhangzik a számlaszám. Ha valaki egyébként a számlaszám felé érdeklődik, ott megtalálja. És csak azért mondom, hogy kellj feljön se április 11 én -e. um, Ami kecsegtett egyébként ősztől, az azzal is kecsegtett, hogy valamilyen egzisztenciát is lehet abból építeni? Hát az a cél. Igen. El is költöznél innen, és aztán bérelnél magadnak valami sajátot, vagy ez egy hosszú távú elképzelés? Hát hosszú távú, és hogyha lehet, akkor én arra törekszem, hogy egy ilyen home office jellegű dolog legyen. Vagy jöjjenek ide a helyembe, és akkor <gül> meggyógyítom őket. <gül> Képes lennél erre? Igen. Szerintem nekem nagyon jó energiáim vannak, és nagyon, nagyon jól tudok hallgatni, megérteni másokat, ki tudok lépni a saját korlátaim mögül, és nem inkább arról van szó, hogy ez az ingerszegény környezet most arra jó, mármint úgy ingerszegény a korábbi környezeted ingereihez képest, hogy valójában ez most téged elandalít, és ennek van egy ilyen varázs jellege, amely téged elvarázsol, és ez is közrejátszik abban, hogy most ilyennek látod? Hiszen megadja neked azt, ami korábban nem volt meg, és viszont kevesebbet beszélünk arról, amit nem ad meg. Most nem, nem pontosan értem a kérdést. Hát, hogy ez, ez, ez mégiscsak egy izoláció. Tehát, hogy te úgy gondolod, hogy csak a fővárosban lett... Nem, nem, hát... én, nem én nem ezt mondom, én azt mondom, hogy ebben van valami mesterséges. Mindenben van valami mesterséges a fővárosban is, de a teljétezésedből ez eleve nem fakad. Ez most egy olyan irányvektor, ami az előző életet következménye, és ami könnyen lehetséges, hogy akár vinyre is felírható lenne, de hál' Istennek van ez a barátod, de könnyen lehetséges, hogy ahogy a Ferencvárosi orvos azt mondta, hogy nem kell gyógyszer szedni, valaki azt mondja, hogy visszaköltözhet a városba, mire te megkérdezheted, hogy miért, mire ő azt mondja, mert az a maga igazi közege, amire neked érdemben kell tudni azt mondani, hogy doktor úr, ebben változás állt be. Az a kérdés, hogy ez a változás télen beállt, ezt én nem tudom, ezt te tudod. Három hónap azért rövid idő. Hát olyan értelemben nem állt be, hogy még hogyha kapnék is, én, na, inkább ott kezdem, hogy remekül meg tudom azt oldani, mint ahogy most is följárok, hogy bármikor meg erre is volt példa az utóbbi hónapokban, hogy felhívott egy kollégám, hogy menjek szintén stúdióba dolgozni, és akkor én fölmentem stúdióba dolgozni, tehát hogy meg tudom ezt oldani, anélkül, hogy Budapesten éljek. Azt viszont nem tudom megoldani, még hogyha mondjuk elmennék akármit csinálni, hogy tehát nem, nem, nem tudok bérelni, nincs anyagilag... Nincs, nincs rá nincs rá módom. És a, a, olyat meg nem szeretnék, hogy csak azért dolgozzak, hogy, hogy ki tudjam fizetni a rezsit, és akkor mellette éheznek. Mi a helyzet a stinger? a oh, Sting nem ríg. Pont tegnap üzent nekem az internet. <gül> Igen. Szeptemberben lesz Bécsi koncertje, amire tervezem, hogy elmegyek. És ő üzent, vagy ebben nem lehetünk biztosak? Nem, hát ezek ilyen adminok. De, hogy láttam szerintem. láttam, egyébként hogy a Sting fellépett mert tennap valamilyen nem tudtam elaludni, és találtam egy Björk koncertet Bécsben, ami nagyon vonzó volt, de egész egyszerűen nem vagyok hajlandó kiadni rá 120 eurót. Aha. Hát én, most én a Peter a... Gabrielre is azért nem mentem el, igaz, hogy a Peter Gabriel-t láttam Quantum Satis, ahogy ezt otthon mondták. Ez a zseniális koncert volt, János. De most ez a mostani turnája, és azt mondják, hogy az volt. A björköt viszont nagyon megnézném, mert az valami olyan csodája a világnak, ami ebből nem egy tucat, de nem fogok ennyi pénzt adni rá. Kös tekintette, hogy egyedül biztos nem mennék el, és egyszerűen sajnálok rá ennyi pénzt, de lehet, hogy bennem van a hiba. Mert hát egyre kevesebb olyan előadó van, akire én elmennék. Um, arra gondoltam, hogy vajon mindaz, ami a Rámstein énekesével kapcsolatos az Magyarországon mennyire riasztja el a rajongókat, de hogy én az itteni rajongókat ismerem, valószínűleg hogy mm -hmm. Ezt a Rámstein történetet ezt olvastad? Ő, nem izére gondolsz? Az Alice Cooper... Nem, az nem, az nem, nem, ez a, ez nem, a, ez nem a Vampire of Howl, ez, nem, ez egy másik történet, ez nek az énekes, aki ilyen de mindegy, ha nem, de nem, erre felé akkor nem fogunk elmenni. Amikor írtad ezt április 11-én, akkor megannyian pozitívan reagáltak szintén. Azok az emberek, akik att, akkor írtak, és akiket most egyenként nem fogok felsorolni, azok egyébként később eltűntek a Facebook és a nem Facebook homályában. Akik írtak... Azok, tehát nekem van egy stabil, olyan... Ezer éve tudom és követem a munkasságot, kedves, tehetséges lányva sokunak nem könnyű ebben a korosztályban, és szentek sem vagyunk, szeretünk puszi kitartás. Illa. Na ő egy, ő, ő, ő egy ide, idegen, tehát ő, ő pont nem az, de például, na most kiraktam tegnap előtt, ha jól emlékszem, egy a két ficámmal ezt a két... Igen, igen, és új frizurád is van. És arra... 100, igen, 170, 170 lájkot like kaptam Igen, 171-et. Ez a, ez a 170 ember, hogyha időnként kirakok ilyen dolgokat, elsősorban fotókat, akkor ezek szoktak reagálni. Megkérdezhetem, hm, ne hogy tudod. Istenes Mónikának miben segítettél annó? Semmiben. Ezer éve láttalak, nekem annó sokat segítettél. Nem is tudod? Ó, ja, hát igen, a névmemóriám, bocsánat, most akkor most ugrott be, hogy ki ő. Igen, ez nagyon-nagyon régen volt, szintén a 90-es években, ö, ö, amikor, igen, volt egy baráti kapcsolatom ezzel a Mónikával és neki akkor ő nagyon padlón volt, és akkor, a, a, akkor én sokat, sokat voltam mellette, meg sok tanácsot adtam neki, ami, amit ezek szerint ő így reagált le, vagy így emlékszik rá. Ebből, ebből gondolom többek között, hogy, hogy nekem van erre. Én, hogy mondjam, van erre nyitottságon. Fájdalmas dolog-e rájönni arra, amiről a születésnapot kapcsán rájöttél, és amiről most ott Szatmár Csekéről is beszámoltál? Függetlenül, hogy ez pontosan úgy van-e, mint ahogy leírtad, de hát annak idején Varga Zoltán is azt mondta, hogy aki péklapátnak érzi magát, az péklapát, ha ezt így éled meg, akkor ez így van. De azt kérdezem, hogy fájdalmas-e? Csak bizonyos emberekkel kapcsolatban, akikkel valóban. Mennyire volt neked fontos az, hogy emberek vegyenek körül téged, mert úgy tűnik, hogy igen. Fontos volt. Most viszonylag kevés ember vesz körül. Igen. Ismerkedtél-e ott szatmárcsakém? Nem szexuális értelme, egyáltalán. Pistabátyám, mériszik ennyi unikumot, vagy Pistabátyám, milyen szép csizmája van? Fogalmam sincs. Nem, nem. Nem ismerkedem, én nem, is, nem, nem ismerek senkit, hát annyi, hogy amikor a boltba elmegyek, akkor már tudom. Tégesre szólítanak le? Eladom. Nem. Tudják ezt csak én egyébként. Ki... Igen? Illetve? Egyszer, egyszer mikor el, először mentem vásárolni, akkor valahogy már nem tudom, hogy hogyan, de szóba került, és akkor, hogy ja, mert megkérdezték, hogy turista vagyok-e, vagy nem. És akkor mondtam, hogy nem hogy itt ide költöztem, és akkor szerintem ettől ilyen másfajta bánásmódban részesülök azóta. Szatmácseként tudják, nem hogy ki át. vagy? Nem vernek át annyira, mint, mint a turisták. Uh -huh. Szatmácsekinek mi a nevezetessége, amire turisták vannak ott? A temető, ahol ilyen nagyon, nagyon furcsa, ilyen kopja, kopja sírok vannak, vagy én nem is tudom, hogy kell azt mondani, ilyen kopja Ilyen ősi fura. Nem tudom, ez ilyen, Apeti tudja jobban, én meg elfelejtettem, pedig már elmesélte, hogy, hogy ez mennyire ősi dolog, valami ősi temetkezési, ami fennmaradt. Ez az egyik, ugye a másik a Kölcsei Ház, aki itt született, és itt van fönntartva, neki egy ilyen múzeumszerűség a háza. Ezen kívül más nincs, még ott van, ami. Ezen kívül mi van még ott? Hát a visszapart. egy Aminek... nagyjából olyan volt ez a beszélgetés nekem, mint egy képeslap. Beleértve, hogy egy csomó olyan gondolatot ébresztettél saját magammal kapcsolatban, amivel magam sem volt, voltam tisztában. Fura lesz lerakni. lap volt, vagy fekete-fehér? Olyan volt, mint amilyet annak idején a szüleimnek írtam a Balatorról. És amiből még számtalan megvan otthon. Szüleim félretett. Szóval gyerekes vagyok. Nem. Látod, milyen furcsa, hogy mi marad meg bőled? Azok az emlékek és azok az érzések maradnak meg. Semmi Aha. gyerekesség. Jól van. Nekem nagyon speciális és... Egyesek szerint rossz humorom van. Elnék. Nem, ebben nincs gond a humoroddal, de nem a, a korakamaszkoromnak a szorongásait hoztad elő előbelejött, vagy maguk a, maguk a képeslapok, azok egyáltalán nem erről a szorongásról szóltak, de nagyon sok képeslap van még az én birtokomban Szüleimtől amit én kaptam, amit én küldtem a szüleimnek, amit nekem küldtek az osztálytársaim. Valamiért azt gondolom, hogy egyszer még egy könyv számára ennek jelentősége lehet, de lehet, hogy nem. Szeretnék könyvet írni? Van hát, hát most mondtam el, hogy ott volt az a, az, a, az, az egyszerű történet, hogy beszélgetett egyszer Rosszki akinek pénzre van szükség, és van egy története, elmondja, majd valaki felajánl pénzt, akinek egyébként szintén saját története van, más csak az a kérdés, hogy hogyan kell ezt folytatni. Harmadik, negyedik, ötödik, hatodik. Uh -huh. Elnézést, megvan, lehet, hogy rossz víz, de nekem alaphice ez, amiért szeretik a bakók a sós kiflit. Nem tudom. Hát, ahány kifli, annyi mese. Aha. Én így vagyok az emberekkel. És sajnos ma azért is ismerek benned magamra, mert hogy könnyebben beszélgetek idegenekkel, mint a hozzám állókkal. De ez már egy másik történet, Ez majd velem készíti el valaki egyszer máskor. Örülök, hogy hallottalak, örülök, hogy jó dolgokról számoltál be, még az is lehet, hogy összefutunk valahol, és a következő érdeklődésem az valamikor szeptember második felében lesz, vagy október elején, ha egyszer eljutunk oda. Rendben, én jó pihenést kívánok neki. Nem, pihenést nem, nem tudom. Feltöltődése nem tudom. És egyszerűen csak az ember éljen. Csak utazást. Ha, lesz. a min, programot. É, figyelj! Ed, erről nekem mindig az jut az eszem, amikor apukám azt kérdezte tőlem, hogy mikor szórakozom. És akkor mondtam az apámnak, hogy hát nincs olyan 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, miközben az apám csak jó indulatú akart lenni, de ilyen mértékben nem ismerte az életemet. Amikor te élted az életedet, akkor nem mondtál ilyen mondatokat. Ez a sasság, ami ugye a kettünk között van, ez ugye egy évek között abból adódik, hogy azért közelről nem ismerjük egymást, meg az egészben van valami természetellenes. ellenes. Megutána lesz egy nagyon Furcsa érzésem, amikor az ember leteszi a telefont, és egyszer csak azon gondolkodik, hogy így vad idegennél, én már a másodszor miért is beszéltél, már egyszer a telefonon is beszéltünk hosszabb, akkor harmadszor ilyen Igen. dolgokról. Um, és én se fogok olyasmit mondani, hogy találd meg a Czeroszkit, mert bizonyos szempontból permanensen megtaláld a Czeroszkit. Örülök annak, amit elmondtál. Van mit dolgoznod. Ha másért nem, akkor le legyőzed az ellenállásodat az orrodon ledugandó cső kapcsán. Igen. igen. Annak gyógyulást a Cserovszkodnak. Te Mártona még. Tessék? Egy, egy kis szerencsene Mártona. Rendben van, és hogyha valaki támogatni akar, akkor az április 11-ei műsornak keresse meg a végét. Szia ki vigyázz magadra meg a környezetedre. viselkedj úgy, hogy mások is vigyázzanak rád. Okay, vagy szenved. ne viselkedj úgy, ne esél vissza. Köszönöm. És szerencsét nem kívánok, de azt kívánom, hogy az édesanyáddal kapcsolatban találd meg azokat a méltó körülményeket, amelyek ehhez a mostani méltatlansághoz képest mindenféleképpen méltóbbak lesznek. Hát, függel, hát, ideálisak nem lesznek. Ha valakinek ez ügyben vannak ötletei vagy tanácsai, azt, azt szívesen venném. Jó, írják ez... meg, döröpont, fiala Janusz Kukasz, gmail.com, és én eljutatom hozzá az e-mail címemet. Jó. Ja. Köszönöm szépen, János. Isten áldjon ja. Sziasztok. Szia, Si szia, szia. Czeruszki hallották. dörö.pont Fiala Kukac. Gmail.com. Viszont látásra, viszont hallásra.